اما با دفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا قرآن افاق دا فاهم دا فارا جیم قسم اوصول بیانی دو چیداغی تعلق و دا لفظ دا قرآن سران کی او او خطابات نو قراني پاکو ديم حذفو حزا کې بیا قسم نو دريم قسم د قران دا قاعده دا کلا کلا یوه لفظ ذکر کولې شي په جانب د بندې کې داغه نیو ما نهي او په حق د الله کې داغه نه بل ما نهي الله تعالی ته نسبتوشي یو معنا بغاڅي کی بندې ته نسبتوشي نه بل معنا بغاڅي کی یا د سوره توبه کې ورایي سذورني آیات کین سوره توبه سذورني آیات کین یاد ځې انہوں نے الیکم زار اجاتم الیہم ولا تعتذروا لانؤمن لكم وسيَر الله عملكم ورسوله زرزچیني الله تعالی عمل ساسو رسول الله اني الله تعالی عمل ساسو او اني رسول الله تعالی عمل ساسو الله ساسو عملني او رسول دا اللہ ساسو عملی نی ور بس یو صد صدورم کیو رہی یو صد صدورم کی وقلی ملو فصیر اللہ عملكم و رسوله والمومنون اینی اللہ تر عمل ساسو رسول دا اللہ مومنان یو خبریلیان فریاد پانی سندال کئی یوورا الله صلی الله علیه و رسول ساسو الله علیه و سلم معلومه شو چې پیغمبر سړی حاضر ناجیر دی نو زغې جواب شو چې او سر سرورم کې خو سر مومینانو دی پس ير الله عملکم و رسوله والمومینون ان الله تعلم ساسو او ان رسول الله ساسو ان مومینان عمل اساس جپی پیغمبر حاضر ناظر شومومینانو حاضر ناظر ديسو داږي د ورځې نه تاسو وای دا مشترک لفظ دی نسبته الله تعالی توشي نمرات نسلی لدل دي بغیر د حاسینه په دلی بار سوانه لدل دي بغیر د عظیم مخصوصه نه او یارا رویت نسبت چي با توشي نه بیا په اندام باندې پستر غو باندې دلې دا شانت قرآني پاکي څو نه الفاظ راغلني وجهه يدو وغيره وغيره مدام د دې قابلیت ني چې عبادت ته نسبته شي یو ده الله تعالی ته نسبته شي الته کې بل مان ده زګاته الله تعالی د جسم نه منزع او پاک دی ما ماتا سمخ کیم چې نه ګانو خلقونه خلک غلط تنظیمات لګای درو د دې لپاره چې د حق نه بن بنکی یو دا غینا علامه ابن تیمیه رحمه الله او شیخ عبد الوهاب نجدی رحمه الله د بیزتانو ټارګیټ دغه دوا علماء دي مشرع د دیوژن په پا شاعت باندې مفتدیین اعتراض د دیوژن کوي داده ابن تیمیه یو مذهب دی او ابن تیمیه چې ولای از دا د مجسمون لري او دیو ځانله په شاید کې زړه د دا اګي ملا کتاب بیسه دا د دا اګي ملا کتاب ده بصائر دې کې د علامه امینی ته مې رحمه الله باندې کې دو ويلني چې دا د مجسمون لري یو سل او تاسو رحم کې لوی وي یو سلتسل وقتم صبحا من کان علاقیت ابن تیمیہ حل مالو و دمو من کان علاقیت ابن تیمیہ حل مالو و دمو چیز ابن تیمیہ پاکی دبانینو مالی امرو آدیو وجللی امرو آدی بیادا غصف حقیق سوارتالیس کی بیکون الله مجسما وکانی یقول بیکون الله تعالی مجسما ولی ابن تیمیہ دا قول ده چې الله پاک زره جسم شتا الله مجسم ده جسم ولای بیا موږ سب حقینا قال کین 148 کین من کان علاقی تی تیمیہ فماله و دم حراما دې ملي تي مې په زبانینو او مال حر څه حلال نه بیا دې په داوي کتاب کې سفایوسل یوکم پنځوسن کې ورپسي وې وقاله محمد بن عبد الوهاب نجدی ان قال قائل یا رسول الله لا يجوز محمد من عدو الوحاب نجدی ویچ یا رسول اللہ قول جائز نہ دے بل یکفر قائلوه دے وی ان کافر دے نبیہ وی چی گورا کلہ بل قول القائل یا رسول اللہ وی محمدو بطریق الاستعانت جائزن کلہ بل قول القائل يا رسول الله یا محمدو به طریق الاستعانه و یا رسول الله قول په طریق د استعانت باندې چين ذات نه غوړی دجیز نه مشرك لکه یی شرک ستوي یا رسول الله په طریق د استعانت باندې چې زمو سره امدادو کوي راکه یا الله له دعوت الحق دي سیانت چا خو الله الا الحق تا ايا كناوذو اياکا امداد خاص تا غړو د بل چانه غړو او دې دی, دی, دی, دی رسول الله او يا محمدو په طریق دي سیانت سره دا سدي جايزي دا د اګي ملا کتاب ده البصائر اوري حضرت رشيد الله غري رحمت کی هغه خبره واقعنه خلقوله وی ز عربو تعالی نما داګی مولا مرغله وحیدنا زلانا شیخ ابراہیم ته می رپورٹ پیش کو دا کتاب یو نو مې پاکستان کې مولاده او هغه مولا کتاب لیکل له او صف د عربو چې کم واحدین علماجين په هغه د کوفر په تو لاګولله ودا بسایل مردو بیا په دې کم شریکی کلام چې دا کړل چې دا جايز دي اولی امداد کوي اولیاء را رسي شي شیخ ابراہیم ولی کې داګي مولا راوک نو په ما سره خبرو کړو اخر داګي مولا په خپل شرکیاتو کې پڑھ شو شیخ ابراہیم یې سو سره ګساسن خوړه کده خوخه چې عجبه دي پری کو نه په جواب دا شرکی کلمات نه خوړی ادر شیخ ویرا زمنګا د بوختنو دا ریواج دی چې موږ به خپل دوشمن غلیب شو نو مو ولازه ځنه ورکو په تو به وستا یو په تو میا شیا شیو د غزنه سوه زما سره غبطوم ما سره تل و وز بل یو په تو دا چې دیوبند د بنو علماو دی شاعت دا خپل قید نیګلی دیوبند تا نو د دیوبند علماء د دیوبند مفتی او نایوي مفتی هغه پټولي کله او د دیوبند مدرسې مو اور به مشته تاریخ به مشته چې دې شاعت د مسائل حق دي او د دیني اصول کې انکار کوي او خلاف کوي هغه بیذتی دی او بیذتی په سیمه نوکرواله زه وتاسم یو ښه امي سمبال کړل خدای بل راګي مولا پټورانا ګړو ډشې چې بیا منه زره خلوالته کیو شیخو پوبو بيستليوا اغه شاشه اوvarphi ریکارد کیم دا وټيب کی سوخت پوري وا بابا کی څه ټوم زمانه کړوړشه نه دا د اډا دی کتاب او دا ابي اتیانو فلسک نیولې پرځه کی دا کوي ګوره دا کیم ملدا لیکل له هغه خوش شرکیات لګللی ګوره د امنيتی میسه بارے کې خدوس وای چدا مجسمه ده دا ملالی خیر رحمه اللہ دم دی پی کحن یو معتبر علم دی دا میرقات تے دو مشکا شریف شرح دا دا ملالی خیر رحمه دی دے پدی کتاب کی نقل که اتم جل دو دو سو و یو پندو سم نقل کر دا چې ابن تیمی رحمه اللہ ته خلق نسبت کئی چې دے دا مجھے سیمون ده داوی مخکې هغه خبر نقل کړ دا بات باطل جهته والجسميه لله تعالى و لهما في هذا المقام من القبائح وابن قيم من خلق او ابن قيم من له الاعتراضات کړ دي اصول اعتقاد او غلط تعقيدي ورته منصور کړل دا دروغی فیلی دیوی ایل سو دو سو اکاون صفحه کی اقولو سانهم اللہو من هذی سمت شنیعتی امنی تیم امنی قیم دا دی ناکار خوینا اغمحبوز دی وننسبت الفضیعتیو دا دی نسبت ناکار محبوز دی بجتی ومن طالعا شرح منازل السایرین ی ندیمل باری کچا منازل صائرین کتابو کو چ ندیمل باری شیخ عبدالعلام سواری حنبلی کړدې او شیخ الاسلام اندو صوفیت حال اطلاق به او دا عبدالعلام سواری دد صوفیا علما او پنځبان دي شیخ الاسلام د به اتفاق سره نو کو کتاب چاو کو تو تباینا له انه ما کانا من آل سنت والجماعات بل من اولیاء هازه الامت ده تبخیارشی چی امن تیمیا او امن قیم ده ده آل سنت والجماعات ندی بل و من اولیاء هازه الامت ده پدی امت کې ده اولیاء کرامو ندی و من مازو کراه پیشترح او کما خبره اچور د خلکو منسوب کړل نه دی او انه بریو مم ما رماو اعدا الجہمیه ته و ابن تیمیه صرف داغه نه پاک دی چې هغه جہمیو دته نسبت کړلې مینا تشبوه دی تشبوه نه چې الله درا مثال ثابته تشبیه ثابته اعلی عادتهم فی رم الحدیث و سنت و ادا د جہمیو د انکار خلکو عادت دی چې کم ال حدیث او السنت پی علماء حق ته ناګې ته نسبت کوي به زایرګا کرمی رافضه ته لهوم به انهم نواصبو رافض په اعتراض کوي چې دا نواصب دي او والمعتزله ته به انهم نوائب حشویاتن دغشانتي معتزله په اعتراض کوي چې حشویه دی و ذالک من آدائی رسول السلام دا, دا نبی علیہ السلام دا دشمنان و مراس تے فی رمی و رمی اصحابه نبی علیہ السلام بانے تانے لگولے داغت مرگروی تانے لگولے بی انم صباتون. نبی علیہ السلام و صحابوتو سی صبات تی سابیان دی قدیت تا دا داود دینا محدسا دیونوی دین راور نبی علیه السلام پاک که سوچه با داغا مجلس سراره داغا خبر باوری دانو یہود بسه فلانکیلار صحابی شو صوبات دا صحابی جمع دا قوزات د قاضی جمع دا فلانکیلار صحابی شو وَهَاذَ مِرَاسٌ لِعَلِ الْحَدِيثِ وَالسُنَّتِ من نَبِيهِم او دا علماء حق تا دا خفل پیغمبرنا یو مِرَاس پادشه دین بې تلقیوی الباطل لهم بالالقاب المذمومه چې باطل خلق دی او تا ناکارا ناکارا القاب ور کوي وقد صلى روح الشافعي الله زیمه امام شیبانی سی روح پاک اوساتین حيث يقول غویل دی وقد نسب الیه الرمز وقد نسب الیه الرمز امام شیبانی تو خل کو نسبت کو دارا فیزیلی غورا امام شیبی سوخر کو نسبت کو دائره فیضی نے ام شیبی بسم اللہ ان کان رب ظن حب علی محمدین ان کان رب حب علی محمدین فلی فلیشهد ثقلانی انی رافضین فلیشهد ثقلانی انی رافض في... رافضین کچریری پس لبیرانبر دا, دا, دا آل سره محبت تعریف اوس ویلای نو انسانان پیریان دي وایو کی جزرا فیزیما مشابیسی و خلک ماتره بی زیوی زدا آل محمد سره محبت کوما مکو دا آل محبت طالب قال محمد سره محبت تعریف پزی بیا زرا فیزمین پدی انکان ان کان رف ذن حب آل محمد فلیشدی ثقلان انی رافذین او شیخ ابن تیمیہ غمویلی انکان نصبا حب و صحب محمد انکان نصبا حب و صحب محمد فلیشد اسقلان انی ناسب انی ناسبین کچری دان نصبی پیغمبر دو آل سر محبت کې نزبیا ناسبی ما دې خلل نصیبي وي کنه مشرشید الله غزي رحمت کې اغوان خپل باركي ميو شعر وي وين كانا تشديدن بيانو كتابي وين كانا تشديدن بيانو كتابي و اظهار قوله عن نبي محمدي و اظهار قول عن نفع نبی حمدللہ اولو ما یو شددو و احلو مشهودا نوشدو کل مشهدی کچری دارلا دا ده کتاب بیان سختی د نبی علیہ السلام د سنت و اظهار سختی و این کانت تشدیدن بیانو کتابی و ده بیان سختی و اظهار و قول عن نبی محمدی او ده پیغمبر علیہ السلام سنت خلق و تخکارکه ده سختی او نبی حمدللہ اول و م شدیدون او نبی حمد بانی زم سختی کون کم در کارز و دا الله کتاب خلق و تخکار او سنت در رسول اللہ سلام خلق و کوم کم خلق و سختی و اینو ایدی کنم ننم خلق و ایدی کنم او در 5 بریان دا سختی سختی و هلوم و شهودا وشد و كل مشدید او خبال طول علماء راقان که او کم زمی راج مکی راج زماده غسقید کوم میں یا نہیں شايفی رحمتہ امام ابن او فئن کان تاصیما ثبوت صفاته وتنزیہه ما عن كل تاویل مفترى فانا بحمد الله ربي مجسم حلم شهودا وملء كل محزنی ابن تیمیہ سیف الدال فإن كان تجسيماً ثبوتو صفاتي ذا الله صفاتنا بيانهم كوي تخلق تجسيم وي وتنزيه ما عن وتنزيه عن كل تعبير مفتني او الله صفات دا دروجن و تعبيرنا أغاث ساتما فإن بحمد الله ربی مجسم بيزم مجسم ما الله لجسم صابتوما حلوم شهود وعملو كل محذرين بل جوان روړ هر زیاده حضور ته حاضر شي د ابن تیمیه سیمداشلار ویل د اړیکې شیخو د قبېلی کوي ان کان تشدیدن بیانو کتابی هی و ازار قول عن نبی محمدی فانا بحمد الله اولو م یشددوا حلوا شهودا وشدو کل مشدی نګا نسبتو دا ابن تیمیه سره غلط دی مولا علیه رحم الله سوې إنه ما كان من اهل السنه والجماعه بل ومن اولياء حاضر امتي داري نعمت پہ اولیاء کی او یا بتاو صحارکم شریعت نیتی مقام سونا ولا مو نقل کر لے سونا ولا مو داغ متھا داغ کتابون داغ پہ علیمت پا ندی اور داغ کچره دیو سلی سترگی ورته ورطوروکی اخکاری گندا نقصان دا سورنه ازاد آغا دسترگ نقصان دے نکو ڈاگه مولا تا ابن تیمیاد دونوی علیم نقصان دے دا راگه مولا سده دا داگه نقصان دے او را اغد ام نتیمیاد سن مقام ندیخواد دا لکیر کی بقیر دی دو دو مولیان سرپادشوی دین آغا دو مولیان او دساتلی هغ چې د غګون کمې ټپې یخ ااقهټهپې نهقل کپل د خپل داخلی بیا نه کوي الحمد الله دا زمونږه د جماد اشاادو دوه دونه مشرانو چې خپل شاگردان د خو خبر کرددي او د بو نمه خبر کردي نو کوم خلکو چې د مشرانو سرو سل دی او د هغوی په باندې روان دي نو غ د خپل شاگردانو دغشاندي اصللا کوي دیمنې دیمې سي بارے کی ما تاسو یې چين څوک مولا علی رحم الله مرقات اتم جن 215 کی سوې چې داده علی سنت والجماعت نه بلکې د امت اولیاءونه ده نو کلا کلا یو لفظ چې نسبت بنده دوشین دغه معنی او چې نسبت الله تعالی دوشین دغه بل معنی د قران کی زی په دا درې مقیدو سره وروما قیده دادا کل کلا کلا قران کې یو مقام کې اوشه ثابت کی په بل مقام کې بیا دا اړین نفيو کی یو له دې کې زباتو کې بل دې کې داږي سو کې نفيو کی د جکل سری دغه اګه معلومه ای د بیا پرشکار کې نور دی تاسو سورۃ اراف شپګم آیات کې سورۃ اراف شپګم آیات کې سور عراوش پکم کی فلنس آلن الَّذِينَ اُرْسِلَهِ الْاِلَيْهِمْ وَلنس آلن الْمُرْسَلِينَ خامخا تپوسکوم دها کسانونا چه انبیاؤتا لگلشیو قومن و تپوسکومه وَلنس آلن الْمُرْسَلِينَ خامخا تپوسکوم ده انبیاؤنا قومن نوم دان بيان مون ته پوس کومه دلته کې اس باد سوالو کو او په نورو جنو کې نه په سوال کئ لګتا سورې سورې قصص اتاویا کې الته نه په سوال کړه سورې قصص اتاویا کې دل ته وې والا یصلو عن ذنوبهم المجرمون او ته پوس نشی کېره د مجرمانو نه د ګناو نو داغي دل ته ته پوس باندې سورت کی سورته رحمان کې وګوره حکم صلی الله علیه و سلم کې ته وې تپوس باندې کی یو حکم په کې سوره رحمان سمات یو کم سوي ختم کی لا یوسالو عن ذنبی انسوا لا جانو په یوم یذ لا یوسالو عن ذنبی انسوا لا جانو په دغور سپوس نشی کېږي دی انسان او د پیرینا د هغه د غنا دلدس ہوئی تپوس نشکی دے عراب کیوئی تپوس کی دے شی شان سورة دی حجر کیو گورے ال تپوس بکھاؤ سورة حجروں دن ویعات کے تپوس بکھاؤ دن ویعات سورة دی حجر وَرَبِّكَعَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيِنَّا قَسَمِّ دِي ستافره بو تَپوز بکوم دا دیونه طول نبا تَپوز بکوما التسوئي تَپوز بکوم وجد هذا دا فيتبار د مواتين السران بازی معاتین او بازی معاذی قیامت کی دا دي چاہی که بل انسان نه تپوس کی او بازی معاذی دی چې چید انسان نا بل تپوس نکی دوی موجود آرہ سوال دو قسمه دی یو سوال دا توبیخ او دا نه دی یو سوال دا توبیخ او دا زورنه دی او دویم سوال دیدي دی استیفام د ځان پر کولو کم دی ک چې بات د سواللهغل دی چې مون سوال کوو سوال د س د توبیخ او د زوره الله زهه ور زورنه او کوم د زورنه د پاه سوال کوم چې دا کار دی لی کوو دا سوال د س د زورنه دی د پوس بده نه کو یعنی زور نه بول چې ما منه کړین تا ولي کو د سر نشته او دا د ويم چې موږ سوال نه کوو ال تکی نه پی رساله د سوال د استفهام دا, دا الله او زو د ځان په کوله لپاره سوال نه کوولې ما ته معلوم نه د ځان په کولو پااره سوال نه کوموللی ما علم دی چې د دا کار کرد دی نه سوال دی سرکومه میباتې کرد دی د سوال د توبیښ د زورې او نهپیې نه کړ د سوال د استیفا دیم جواب دا دی دا څوره میده شوه کله کل د ثابت شي؟ او بیا دا غی نه فهم کې دوی د اختلاف د موازیونه بیا پینځمه قاعده پس دا کول نا په یو ځای کې وقف لازم دی قران پاک یو ځای کې وقف سره لازم دی د قاولن رستم یو مقام کې وقف سره الطلازم دي وقف پس د قاولن او کو کبونشي نه معنی او پاسي دي د کتاب تاسو ګورئ سورياسین کې اخر کې سوری آسین اخیر گئی فَلَا يَظُنْكَ قَوْلُهُمُ غَمْ جَنْدِنِ ردی بڈی هدیون دلد وقف لازم دی ولی که وقف ونشی نمانا پاسیداشتوا مانا پاسیداشتوا فالای زن کا طولهم انا نعلاو ما تسرونو ما یولنون غمجندنی کتا وینای دیون چیقینا نمانگا پویو پاگی پټي پتایی اخکارکی دیون ولې پا دی وینابانی پیغمبر سکی دو خبکی دو چی اللہ پارسفو دیون دغه پیغمبر نه خبر گیرو اننا نعلم مصنف کلام ده قولهم دغه مقوله حزب ده فلا يظن کا قولهم و ان اجني کی غمجننی کی تا ردی بدیو ویل دجو ردی بدی تا ته ردی بدی وې پدی مخه دا علت لا تحزن ده ولې مخه پکې زکا ان عالمو ميو سرونو ميو لینو نو یقینا من پو يو پاره چې پټې دی او خارکې دیو ندل ته وقف وسو شو وقف لازم دی ګواقف و نشي نبيه مانس شوا مان پاسی د شوا وقف و نشي پاسی دي شي د یو جنل دغه وقب سره لازم دي والا زن کا قولهم غم جن جن کی تا غرا وینه دیو ردی بدی دیو چې 12 کې ردی بدی وای پدی مخه بکیګا ان انالو مایوسرونو مایولینون ولی مخه بکیګا من پویو پاره چې دی پټیو ښکارا کوي دوج څه پټای ماته معلوم دی دیو جی سخکارہ کئی نماتم علم دیم دو شاندی سورتیں یونس کیوں گو رہی التم رازی پنزش پیتا میاد یونس کے کواق پنشین مانا او پاسی دشی پنزش پیتا گئی وال زون کا قولو هممو ان عزال الله جميعیان کوهپون معه ب دا شي وال زون کا قولو هممو غمجنې ک تا وناو الله در دی غړ ی پهې وناوانې پې غمبر خفه کې چې زت الله در غړ دی چې پورآ و وال زون کا غم جن جن کی تا ق اور لجو عزت اللہ اگر دی غن ولی پدی قول پی امر خپکی لازم دی سمانا دا و علی ظن کا قولهم غم جن جن کی تا ردی پدی دیو ددیو فرد و بدو باندې مخبکیگا ولی مخبکیگا د علت دے دلہ تحزن دلہ ازن زکا ان العزت علی الله جميعا عزتنا اللہ لدی غن اللہ تعالی عزت در کین دیو با لار سوا کئ طالبان ل عزت در کئ نو د قول نرستو مقوله د قولی وقف نگی مگر په بعض موازیو کې وقف لازم ده لکه سورته 19 او سورته یاسین کې شپږم قاعده قران پاک یو لفظ په مختلفو مانو باندې مستعملي او دا عرفان په تفسیر سر جګر کړلي یو لفظ په مختلفو مانو سره مستعملي لفظ دی هدایت ته دا تقریبا اوله سمانو سره د مستعمل شې نه یو څل د رښتما صبح کې دې وضاحت کړ دې ال هدا على 18 وجن یو په معنی دې اسبات سره د هدايت معنی سره دې اسبات لګ سوره بقره فاتحه شپګم یاد کی الهیناس فراط المسقیم زاهر مان نس کی زاهر مان صدا او خیمن تاس فراطی مستقیم نو فراطی مستقیم کو الله تعالی خو دل لے وا دینه نج دین مینسانت دروازه داری خو الله مرد خود لیو دی ماتو خایا نو دل تکي د هدايت ماناسه شو صوبات په دې نه ماناسه ثبتنا کله کې منګا پسرا دي مستقيم زاره دې رات خد الله په دې الله را باندې اوس منګا کله کې او په دې زاره باندې منګا روان کي د هدايت ماناسه شو کله کواله اینه صراط المستقیم کله کی منگا پنی غلارا په صراط مستقیم مضبوط کی او کلک موکی ذیم په معنی دا بیان سره لکه بقره پنځم آیات کې ولای کالا هدمن الربیهم دا گسان په بیان پا پا دی تر په درمنا په ہدایت معنی په بیان دی تر په درمنا الله چور تک بیان کړ دے پیغمبر شروع ته کم بیان کړل دي طالبان روان دي د الله او د رسول په بیان روان دي په خون روان دي هو دن بیان درېم ہدایت معنی را دي دین بقره یوصل او شلم کې قل ان الهدى هد الله اويا ان الهدى یقینا دین هد الله کتاب د الله ده ہدایت دا دا دین دے اِنَّ الْحُدَى هُدَى اللَّهِ کتاب دا اللہ دے ہدایت دین او پینزم ہدایت راجی پر ماند ایمان لگر صور مریم شپگو یاکی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَا تَدَوْ و يزيد الله الذين آمنوا زياده الله كسان الله हिدايه مندله هودان ایمان الا ول ایمان زياده يك لکای سیوا کای بنظم ہدایت مانا دعوت سلیرات امیات کی ولکل قوم هاد او ده هر قوم د دا پاره دایره هات مانس داي ول لكل قوم داعين هر قوم لره دای دي هر قوم له می دایي دایي ګرځول له نو تم یو مکه والا دایي کړي بلون کړي رابلی می ارسال الرسل وانزال کتب پیغمبر لے گل کتاب را لے گل هدایت پدیمانه سورہ بقرہ اته درستم کی فیمایا یتنکم مننی ہودن پس کرا شتا استاد زما طرف نہ ہودن ہودن سمانا کتاب و پیغمبر کرا شتا استاد زما طرف نہ ہودن پیغمبر و کتاب پیغمبر راشی راولیکم کتاب اورکم ذو شانتی و مو حیدت مان معرفت پی جندل سورنا حل شفارسم کی. یاد کین و بالنجمی هم یعتدون ا بستروباندی دیو معلومی لار یاددون معنی عارفون لار معلومی اتم ہدایت فرمانده نبی ہدایت مانا نبی او یا سنت ہدایت مانا سنت لگا سور بقرا یو سل یو کم پیتک اِنَّ الَّذِينَ اَقْتُمُوْنَا مَانْدَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَامِ آگا سانچی پٹھے آگا چې منگرہ لگل لے قرآن و سنت حدن مانا سو سنت تب یہ غمبر طریقے ہیں او په معنی د قران سره نهم هدايت مانا قران سوره نجم د رښتمه یاد کئ ولقد جاءهم من ربهم الهدى او راغل دي خلکو ته درب د ديونه هدايت قران لسم هدايت مانا تورات سره سوره مومنو دی پهن دوستمه آیات کې 53 آیات ولقدات انا موسل خدا یقین ورکړم موږ موسی عليه السلام ته تورات هدن تورات یولسم هدایت مانه استرجاء انا لله وانا الیه راجعون ولکه سوره اولائک <وولاكا> هم المہتدون دا گسان لارموندن کینی ان للہ و ان الہ راجوون و ان کیدی استرجاو و ان کیدی وبشری صابرین الذین ذا صابت مصیبہ قالو ان للہ و ان الہ راجعون اخر کی فو لائک هم استرجاوونکې ان لله وانا الیه راجعون وای دلسمو په مان د حجت سورته عامو یو سل سلور سل وختم کې او یا سورې بقره د سو ات بنو سم کې بقره د سو ات بنو سم کې ان الله لا يعذ القوم الظالمین الله دلیل نخ قوم ظالمانو ته نمود ظالممو الله ورته دلوه بقرات به قرارات دو سواعت ته په دوسم کې ان الله لادل قومظال نو الله دلیل نخ قوم ظالم ته نور کې دلیل قوم ظالم ته په مقابله حق کې او د یار لسم اسلام اسلامانا یوسف دپن روزن کې ان الله لا دی کذ الخائنین لا یصلحو الله نه جوړی چل د خیانت کوونکو اسلام نکي پندسم پرماند الهام ډکه شو وا تو کل شین خلقه ثم حدا سوالصم او پیندصم پمانه توبه لګسره ارابی اوسر شپ پندوسم کې ان هنه الیک راګر دتا تا توب نایلل توبو کوتا تا اورش پاڑا سممان ارشاد لارخودل سورہ مومن اته درستم کې ان الله یادی سوا سبیلن الله ني غلارخې الله تعالی ني غلارخې خیر الله ني غلار دش پاراس مانیشوی اول سم دلالت الحق حق کودل سورې لیل دو رسما ایت ان علینا للهدى پمږ دی خودل د حق بیان الو الحق بمنګ دې بیانول ده یو لبس په مختلف مانو باندې راځي یا لكلفه ز ابتلاشو دا قران کې پدريو مانو باندې مستعمل له یو مان دې پہلا امتحان سورني ساشوګم یاد کې وَبَتُولَ يَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ازمائش کو پیتی مانانو کل چورسی کی امتحان پی کوی جې مان رازي نعمت مانای نعمت وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالصَّيَٰتِ ازمیش مکڑیو نیمتونی مکڑیو پا دیو باندیم بیل حسناتی و خوشالو و سیاهاتو چه سیاهات شین بلو عذاب او چه حسنات شین بلو نمانا نیمت ده عذاب مانوم ده ده نیمت مانوم ده او بلو نامو بیل حسناتی و ازمیش میکړه او پځیوم په خوشاله او په تکلیفونو نو خوشاله څه شوه نعمت او تکلیفونو څه شو عذاب یالک سوره بقره کې وګورئ کله چې پیراون یانو نا موسی علی السلام الله خلاصو نالوئی ما پني حياتي پنځوس سم کې يوګم پنځوس وفی ذالکم بلاو می ربی کو عظیم دلته درون مانی ني کو زالیکم کی اشاره نه یاد دشی دا بلاون مارو نهمت شي وفی ذالکم فدین نجات کی تاوسط تویمہ بلاو می ربی کو عظیم نعمت او صد ضرب نہ روی د پیرون بخلاصی کی لو نهمتو بلاو می ربی کو عظیم لوې نعمت و درب تاسو او غو زالیکم کی اشاره څه د شي آزاد د شي سو العذاب دا بلا معنا به شي دا بلا معنا بیا مشقت شي وفي ذالیکم قد ذبح کی مشقت و ضرب ساسونه لوی دا مشقت و عذاب او غو زالیکم کی اشاره مذکور تشی خلاصو له ذبح دوانو تن د بلاون معنا به ازمه شي وفی ذالکم ظلی مذکور په د مسکور کې ب مې ربی کوم ای شو در اوسااسونه لئ دغه شانې لپ د حقه په پ معو سر مسامل له پران کې کلا حق راضی کلا مطابقه د فق د سره کلام مطابق د واقع سره په دې معنی حق راضی کل حق راضی پھمانا دو بیان کامل سرا پورا بیان لگا با کرا کیو گو رئی یاو الانا جیتا بالحق اسو راتج اکڑو پھر پورا بیانو حق سمانا کامل بیان وز درات پورا کو جیم حق رازی پھماند لائق علیق بقرات و سواتیشتم کی بقرات و سواتیشتم کی دو سواتیشتم دو سواتیشتم وابولتوھنا حقو بیردیھنا منسیدے دو سو ادیشنم وابولتوھنا حقو بیردیھنا خاندان ده خزو ډیر لایق دی واپس کول راجو کوئی عزت کی ځان لو واپس کئ نو دا لایق دی واپس کی وابولتوھنا حقو بیردیھنا خاندان ډیر لایق دی واپس کولم ذورم پماند الله حق من الله سور دیونسو دو درشتم یاد کی سور دیونسو دو درشتم کی و علیکم الله او ربکم الحق وما ذا بعد الحق الا ضلال و علم نشتی پس ده الله نه مگر گم رہی چاله دي پريوخونو گمراه بشي نیست پاسه پرهودو دلانه مګر ګم رہی سلورم پمانه د حاجت حق نه سه حاجت سوره هود یو ګوره وکماتیه کی سوره هود یو کماتیه یو کما دیه قالو لقد ظلمتا مالنا ثباتكم من حق نشته موږ لرا په جنکود چمستا کې من حق سهجته زمنګ دیو ته حاجت نشته حق معنی سهجت او پنځم حق عظیم په معنی جرم سرا حق مانا جرم لگا سور احباقارا کیووو رہی ویقتولون النبینا یوش بیتگین ویقتولون بغیر الحق اواجلل بی انبیاء بید جرمنا انبیاء بی وجلل بی جرم واجلل بی انبیاء جرمنا ایج ان بی بی جوړ موځدل دا غشنتی لافظه فتنه دا به مختلف مانوبان مستعملي کله فتنه لپاره درځي په مان د امتحان پیتنا مان امتحان لکه سورې ان کبوت اول کی عسیب الناس ایوترق و یقول وهم لا یفتنون دلته کی معنی صدا امتحان پر یو امتحان را نشی داغومان کئ ویتنا معنی امتحان کله فتنہ را جی شرک ان پال کم درستم کی و قاتلهم حتى الا تكون فتنه جنگ وسره کوئی چې په دې شي فتنه فتنه معنی او کله فتنه عظیم مخالفت رسول فتنه معنی مخالفت رسول سوره توبه یو کمپوز سم کې الا فی الفتنه تسقطم خبردار په فتنه کې ورځي دل او کله فتنارازي داخریت نه ورېدل شغلن له اخرت لکه سوره انفال ديستم کې انما اموالكم واولادكم فتنه ماولن تاسو بجستاسو داړه فتنه داخرت نه ورایي اخرت درنا پاتې کیږي لپس پا مختلف سرا دا شانتیا له بس په مختلفو مانو سره داغه ونور او زاحت بیا قران کې زی په ځای کوم داو مشکلات اصول د قران دوه قسمه یو متالق د فہم سره 42 سؤقدو مشتمل شو او جی متالق د لفاظ سره ناغه په شپو قیدوبانی مشتمل شو